Vosa vosa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idha shi'ta taj'alul hazna sahlan sahla Allahumma arina al haqa dragom gospodarko i nasi počastio da evo živimo prelijepe dane mjeseca Ramazana uživamo mjesec za u post naslađujemo se mukabelama i ako Bog da večeras kao i proteklih večeri klanjamo te rahi namaz Slava ti salam posljednjem Božijem poslaniku i milijeniku Mohamedu, njegovoj časnoj porodici, vrlijim ashaavima i molim gospodara da nas učini da budemo od onih koji zaista služe i izmete islamo nao kako je to činila prva generacija. Na samom početku, ako mogu da zamolit vas da se sjetimo Fatihom ili Dogom imama Buhari je čiju hadisku zbirku čitam. Ridan lillahi fadih. Na 257 mjesta u Kur'an i Kerimu se spominje reč takvaluk u različitim oblicima. Jedan od, od, jedna od najfrekventnijih riječi je upravo ta, ta reč takvaluk. I kad pogledate ako Kur'an ima 600 sahifa, onda na svakoj drugoj stranici imaš riječ boj se Boga ili budi svjestan Bog. I meni je drago što nas je dragi Allah ugao u ovu školu koja se zove Ramazan izađemo i nadam se odoni koji su zaista svjesni dragog gospodara. Hadis do kojeg smo došli je također u knjizi o znanju. Hadis govori o onome što smo ranije spominjali, vezano za neke društvene pojave. Društvene pojave nam otprilike govore šta se dešava u ljudima. Jer svaka posuda preliva ono što je u njoj. Ako je unećen med, ne može prelivat nešto gorko. Ako je unećen žuč, ne može prelivat med. I odpilke, naša duhovna stanja su tako a se manifestiraju na društvo i to se preliva. Hadis ide ovako, 85. hadis, a u poglavlju je onaj ko odgovori isharetom ruke ili glave. Znači Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je nekada znao isharetom ljudma odgovor na njihovo pitanje. Hadesen al mekiju ibn Ibrahim qala akhbarana Hanzala ibn Abi Sufyana an Salim qala sami'tu Abi Hurajra an-Nabi sallallahu alejhi ve sellem jaqul Prenio nam je Meki Ibn Ibrahim, od Hanzale ibn Ebi sufjana od Salima, od Ebu Hurire radijallahu anu. Ovde vi znate da imam Buharija preselio 256. godine po Hični. Između njega i Rasulullah s.a.v. su ovde samo četverca ljudi. To je vrlo onaj, dakle što je kraći senet, što je kraći niz između tebe i informacije, to je manja mogućnost da se bilo šta tu moglo desiti. I subhanallah na na onaj na, mnogo mjesta u Buhari imate hadise vi imate samo četvrcu ravija između imama Buhari i Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem Hadisi ovako ilmu Rasulullah sallallahu alejhi je rekao podiže se znanje wa yadhharu al pa će se pojaviti neznanje i smutnje wa yaksuru al i mnogo će biti nečega što se zove harec Kila, ja, Rasulallah, u amel hareć. Upitao se Allaho poslanića šta je to hareć. Znači, nepoznata im je reč bila. Šta, šta znači taj hareć? Ta kale, hakeza bijedihi faharrekeha. Ke ennehu juridu patl. Pa je Rasulallah U vid, pojavit se, poja, prvo, podiće se znanje. Raširće se neznanje i smutnja će se raširti i mnogo će biti ubijanje vi vidite danas, subhanallah, čak u muslimanskim zemljama gotovo da ne može proći dan u bombaškom napadu preselilo 30 ljudi je poginulo 30 ljudi, 40 ljudi e sada, ono što pokušavamo i što smo na prošlijim halkama govorili vrlo je bitno da znamo koje je to znanje podignuto koje se to znanje najprije diši vi znate da u hadisama Rasulullah kaže da je prvo znanje koje će se dići šta? Govorili smo o tome. Ne, kaže straho poštovanju namazu. Ili skrušenost u namazu. A šta se posljednije podići? Namaz. Sad znam si koliko ima između tada naprače. Znanje od gospodaru je to koje zaista sprečava čovjeka da učini. I Alhamdla, zbog toga je dobro što onaj, i ovaj hadis čitamo mjesecu Ramazan. Ove četiri stvari. Pitanje znanja. Pitanje neznanja pitanje smutnije i pitanje napada ili ataka na ljudsko biće. Jer ovdje Resula kaže katl, općento, kaže razčivit će se ubijanje, ne kaže biće ubijan ova ili ona. Pa ste, to je najveća svjetljenja je ljudski život. Dragi gospodari učinio čak u Kur'an kerim kaže ko ubije jednu, jel, nefsen, ubije jednu osobu, ne kaže vjernik ili nevjernik. Sad šta je ovdje? Ona je vrlo bitno da, da, da imamo u vidu takvaluk koji mi razvijamo vjerujte pomaže nam da se borimo protiv ovih četiri stvari osoba koja ima takvaluk neće dozvoliti da ne zna šta je halal šta je haram neće dozvoliti da nema ono ono znanje o kojem smo govorili znanje o gospodaru pa da zna da je gospodar Aziz Allah je Muhij onaj koji daje život ne smiješ ti atakovati na života znaš Allah Allahovo ime Muhij onaj koji ga življava e sada šta je tu ona bitno takvaluk koji mi razvijamo kod sebe danas sam ovaj čitao pripremao nešto za Jedan jednu drugu priliku i čitao sam detalje vezano za bitku na uhudu Subhanallah kada vidite šta se desilo kada je Resulullah s.a.v. ostavio oni 50 strijelaca sa strani i rekao čuvajte nam leđa da nam konjica 300 konjanika da nam ne dođe sa leđa muslimani počeli pobjeđivati oni vide šta se dešava vide je plijen, muslimani uzmaju plijen, pobjedili ona vojska neprijatelja se povlači kažu oni sićemo dole. Hazrat Abdullah ibn Jubair koji je bio vođa strilaca kaže ja ovo mjesto neću napustiti. Resulullah je rekao ako nas vidite da smo svi izginuli ili da smo pobijedili ne napuštajte ovo mjesto. Pa što ni 40-ak je odlučilo od 50 da se da napusti mjesto. I radi njih, mi muslimanski smo doživjeli ono što se zove poraz na Uhudu. To je pitanje takva To pitanje svijesti. Meni je gospodar dao da sam ja zadužen za to ito. Ja sam sada na tom postu. Ja sam sada na tom fakultetu. Ja sam sada bavim ovim. Vjerujte mi, mi moramo. Nema islama onako kako ga ljudi prikazuju na nekakvom bijelom listu. Vidiš, islam je da ne lažiš. To na nama moraju vidjeti. Ako nas ljudi budu ufatili u laži, mi smo na, u biti obrukali islam muslima. I bitka na uhudu... Sva požrtvovanost a shaba iza toga pokazala je samo što znači takvaluk. Hazret je buduđane, jedan od a shaba, zagrlju kaže, leđa mu bila poput ježa od strijela. Znam s kojim to takvaluk? Koji je to strah od Boga? Da on daje sebi radit Resulullah s.a. Ili umu Amarova, nusejba, kćerka, kava, kaže, onaj, napoje Ibn Kami'e, jedan od vitezova, kurješa napoje na Resulullah ona stala ispred njega da ga brani. Kaže ovaj imam, kam je sklon se, mi se ne borimo protiv žena. Kaže ona, kaže, ne možeš proći mimo meni. Zem, zem stoj, pazite, onom je kom je Allah na prvom mjestu, ono je kom, ko se najviše Allaha boji, sve drugo bude lakše. Nebitno mu je. I zbog toga, ako, ako pratite u porodičnim odnosima, u odnosima između Ahbaba, gdje god ima takvalka, gdje god ima svijeste o Bogu, može biti problema. ali Allah, -al -al, dragi da je da se ono riješi. Zbog toga ta kvaluk razvija. Kad je ona stala, kaže pred njega, kaže on neće da udari sabljom, nego uzme sabl s druge strane i udara je po ramenu. Kaže, toliko bi je udarao da je otkrila joj se kost ovdje. I na kraju je pala onaj na zemlju, prilazi nijen sin Habib i Zeid hoće da pomož, pomogne majci muslima, muslimanski vojni, kaže ona pusti mene, idi, idi čuvaj Rasulullah. Koji je to ta kvaluk? Koja, koja je to požrtovanost? sada, ovo što u mjesecu Ramazanu imamo priliku jeste da razvijamo to i vjerujte mi, tu nam najbolje pomažu tri stvari, ako njih budemo imali, ako Bog da, ja mislim da ćemo uspjeti to, prva stvar ne mojmo dozvoliti da se ne družimo sa Kur'anom, ali otvorenih srca ne samo da otvorimo Kur'an nego da i otvorimo svoja srca kada čitamo Kur'an znači kada god ja sam govorio prije par večeri kad god hoćeš da učiš Kur'an pruči do gospodaru, počasti me da nove stvari nauči I onda će ti gospodar otvoriti. Druga stvar koja može, čuvajte, alhamdul amin, krenjamo i večera ćemo, ako Bog, da uđemate i tako. Čuvajte, barem dva, četiri rekata, koliko možeš otiđi kad si sam, kad si sama, krenjaj barem dva rekata da te niko ne bi, zatvori vrata sobi, recimo imam neka posla, moram se rasprijemiti, moram ovo, mor... otići, krenjaj dva rekata da te niko ne bi. To je to, to je metod. Zašto? Zato što je to tvoj argument sa Allahom. Možeš uvijek pod svoje ruke i reći Gospodar nikome nije video ja sam tada 2 rek'ata klanjao. Počasti me, pomoz' mi. Prva stvar, druženje sa Kur'anom. Druga stvar, krimo sva dobra djela koja možemo kriti. Pogotovo Alhamdulla otićemo klenjati raju. Neko će klenjati ovdje ima sahatum, ima u Begovoj džamii, ima ima u Cerajvoj džamii, ima ovdje u Tabačkom mešhiu se isklanja sahatu. Dači nemojte dozvol barem 2 rek'ata, na niti ja bog da klanjam ovdje ne znam koliko, mogu već tamo kad dođem kuću uzbrojio pomoć klanjaću barem dva rekata a znaš kako učiću koliko ono najduže koju znam kaže znam bekare e 40 iku stanica znači prva stvar kuran druga stvar dva rekata barem dva rekata da niko da niko ne de. što kaže jedan imao šta draže subhanallahu kaže od dva rekata ko as klanjao a u njemu se osjetio da da si, u si da se bio prisutan treća stvar Gledajte, Elhamdulillah, mi smo večera zajedno iftarno. Kaže, jedan nabav, mi smo imali očekivanje da će doći možda još do 50 ljudi, možda još jedno 15, a nisu došli. Subhanallah, pravilo vam je, poslušajte ovo pravilo, kaže, drži se istine i nemoj biti tužan što je malo onim koji je slijedi. A kaže, bježi od zablude i nemoj da te oblane što je većina možda na nju. Mi imamo problem, često hoćemo puno, velike stvari. A nismo svjesni da velike stvari dolaze kako? Dolaze kroz mali. E ti je mali stvari. Pokušaj mjesec Ramazan da otvoriš novu stranču. Da kažeš ja od sada kogog da. Ne samo da ću ja iftat, nego ću pozvat na iftat prijatelju ili prijatelja za kojeg znam da možda i ne postoji. Znači, moramo mi djelovati prema društva. Ako mi ne djelujemo prema društva, nas onda društvo odlakuje ilhamdala ovo, ovo je ako Bog da je izvanredna prilika da, da se podsjetimo na te stvari Kur'an i Kerim, dva i ono što je tvoj projekat za mjesec Ramazan moj projekat je to i to, ja hoću da se pozabavim timiti nemoj mislit da je to malo ono pravilo što smo uvijek kroz halku onaj, ponavljali i danas mi dolazi email, jedan mi abav šelje tu rečencu kaže nijedno dijelo nije malo ako ga Allah primi, a nijedno dijelo nije veliko ako ga Allah odbija naš dolazak ovdje, ako Bog da je upoznavanje i druženje, bez obzira da je jedan insan došao ili, da je, ili da, je, da je nebitno na nama je da radimo i da se trudim a gospodar je taj koji daje, ako bojda, da, da da dođu rezultati zamolio bih vas, ako Bog da da i sljedeće Fars će ove ovaj sljedeći iftar isto ona organizira. Dal ćemo ići na to da se ljudi prijave, mislimo da se prijavite za sljedeći iftar. Samo da potvrdi da znamo da ne bi bilo ovaj da ne bi bilo onaj viška hrane, leva Lugand Laima,ovi ahbavior Jusuf i ovaj Ahmedir, Da raspoređuju. Pa zamolih vas da svako, Ako svako pomalo uzme od hrane, onda se neće bacati tako mnogo. E tako. Grahote, da se, grhotaje, grhotaje Do Boјрум, имате ли неке питање ако немате да проучимо до овога да можете по поткабу у спринцу затерави так. Бојрум. Да. Хоћемо учити. Да. Хоћемо учити. Ти спас. Да. Да. Аузу биллахи минаш шајтанир раџим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи وکефа уссалату уссаламу ала сејдинал мустафа ва а алихи ва сахбихи. Ва ман Gospodar, naš pomozna sa ne na same sebi prepuštiti. Gospodar, naš prosti nam grije i učinna sudani koji si primio kod sebi u Ramazanu. Gospodar, naš molimo te da nas zaštitiš od neznanja. Gospodar, naš molimo te da nas zaštitiš od svake vrste smutnji. Gospodaru naš sačuvaj života umeta Muhammeda s.a.v. i sačuvaj sve nedružne života. Gospodar, naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od džehennema i svakog dijela koji približava džehennemu Gospodaru naš ti si onaj koji mnogo praštaš, voliš da se prašta pa ti nama oprosti Gospodaru naš oprosti nama roteljima, našima svim muslimanima i muslimankama i počasti nas da se tebi vratimo u izobilju onako kako smo se tebi vraćali u oskudici i teškim situacijama Subhana robika rabila izatja maes furma slavna muslima hama leher blava i nefatiha